یونس پسوره توبہ او نزول کې په دورتي بني اسرائيل نه دی سورته اسراء چې وتوي ځکا نبی له سلام برتلیو دوه اسمانو ته 파سا ایونس علی السلام کته وو کې مې ګړ ته تلو دی بیان کو او ذکر کو ولي یو دیوジナ چلته دی jihad ذکر وکاو او قتال ذکر وکاو مشرکان سره اهلی کتاب سره منافقان سره د دې سورته یونس کې واسب بیان کی ولی غیوی چیرته پیغمبر ولی مونږه نپری دی په قالارا چهو زیکم قتل یبل زیکم او اخلاص یې کړو چې دا دی ولی مون سره جنگ کوي و سوره يونس کی ہوئی چہ زکا چتا سو اللہ لا شریکان کتلید کنا نا زولی اطل سما یاد کی بہ ہوئی جو یابودونا من دون الہی ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء عند الله نا دیو جنہ دی گوڑا للنا زولی کتلید شرم ولن ورضی رضا وجا سبب بذلت بیان اځم دا د چل تزيجر د منافقانو ډیر شپې ته تباسوتونه ذکر شوی او سورې یونس کې د مشرکانو چې دا یو شی وي په نومونو کې 파رخ پا دي صرف حضرت مداوي چيږي کې اخیر کې توحید بیان کو حسب الله ولا اله الاو نو سورې یونس کې پاږې دلال پېش کوي عقلي سرهورم دا چری کی ترغیب و رسالت او تا تا کی کی رسالت طبيع بیا چکونو مع صادقین او اطاعت پیغمبر ته ترغیباتو دې صورت کې ز شوبहात دفعه بکی جوابونه چې پیغمبر باندې رسالت باندې شوبहात زاري جوابونه وای په زمداوچری کی تصدیق د پیغمبر ذکر کو په اخر کې لقد جاءكم رسول من انفسکم رضا صورت یې اجازه په صداقت شروع وکه اکان للناس عجبان ولې دا خبره خلق ته نشانه ښکارا شو چې پیغمبر باندې راغی اشpkgمدار چې التهوی چې منافقان ناسټي او قران بیانېږي ناغیزانو باسي نو دې صورت کې ووي صورت یونس کې چه قرآن بیانی کنه مشرکان و صحال لیه دقیقی زلو نجوی کنه پیغمبر توی موند بل قرآن راورداز مونده خواه خواه اوام دادی دا چهل تاویلو اتخذو احبارو و رهبانو و رهبانو اربابا ازلتبوی قالو اتخذ اللہ و لدن یوش ایخواغی اربابی دولا ولذو نازولی وی کنا اتم داو چیل ته ویلو چې مشرکان ک پناه غاړي ورکهول چې قران واوري دی اجازه خبر کنا حته اس ما کلام الله سورت یونس کې بوي چې قران څوک واوري نو فذل فل فبذال کا فلی افراحو خوشاله دي شي او دا رسنه هم یویلو چه السابقون الاولونا مهاجرین و عرصا صحابا و شانی اذکر کڑیو نلتا جنت حال بیان کی چه یدعونا فیها دعوان فیها سبحانک اللہم و تحییتون سلام او دغسی سورة توبہ کی قویلی و شاہدین علانو سے ان بالکفر جمعات جوڑی او د شرک نه توبه نو واسي نو دل توهي شرک نه کوي نو ووي چې ولله شرک نه چې ها ولای شفاعه نه اند الله دا شرک نه کنه دا د صورت شرک په نفي شفاعت قهري تعداد مشرکین د شرک لویه مضبوطه استنوا دا غي ذکر وکي دلتن اس دیوم جماله من دوني من ولي ولا شفيع بل سوک سفاره نشتر بغیر د الله نه او دا غ سروستو مطلب سم یاد کی عمدا سور پسې بار بار جماله امل الله من عاسم بل سوک نشته بچ کون او صورت کې شپک با ابو اول اطلس او یا تنو کې یو کې مقاصد ذکر کړي د قران تصدیق او ورسره توحید او دلیلونه او اثبات قیامت او صداقت د قران رو دي اول باب کې مقاصد را جمع کړي اځو هم یاد تر تر شم پورې دی هغه کې دو زواجري دي په دې باندې پدې موقاصد باندې چې دې نه سوک انکار کوي ناقیده فارزه واجیر دي زغسه په شرک او بیا د ارشمنا ترچوان پوري درېم باب دی او هغه کې بلکې سم عقلی دلائل چغې ته اته رافيلې شي له او اگه کی تزہید پی دنیا و ترغیب قرآن تا او د چوو انہا تر ستر آیات پوری سلو رم باب دے او پاگئی کی دا قرآن عظمت دا پیغمبر عظمت او نفی د می غیب ځانبييا په غوغه بنه پوي او دا څه د مومنانو شان ذکر کوي الا ان لا اله الا الله او کونا عليهم لا معذنون ابي اسطرنا تر اخره پوري بل باب دي اوغي کې واقعيات د انبييا او ذکر کوي پدې داو باندې سوره یونس ممتاز ده پنو منافی شفاعت قہری او دغه څه په ترغیب د قران او خاص کر په توبې قوم د یونس علی السلام سره سوره توبه په سی ذکر ک چې توبه خواغه او چې یونس علی السلام قوم ويستاو عذاب ته نه واپس جون آیا لازم نه زاس توبه نصیب کی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوی پماناض دی ذل کا آیات الكتاب الحکیم دا راتلن کی چې اورې دی شی او تلاوت کی دی شی ذل کا وخام وخامخ کی معلومیت غواړي کنه علاوہ ته اشارک ہیں چتا ته معلومی نو په سسر معلوم دی په وسطلو او پاورې دو سره التي يتلا ويسمع اغاياتنا چې لستلشي او رضلشي ندایاتنا د دې کتاب دی چې ډېر محکم دی د نسخنه او یا حکومتواله دی چې ډک دی د علم نه د قرآن تصدیق ش اول مقصد ذم ذکر کې مقصد در رسالت اکانا لناس عجبا ایا خلق لرا دا خبر اړیره ناشناول لګی دا دا په ناشناول لګی دا ان اوحینا الى رجل منهم چې موږ وحیکړی دا یو سړی تا د دینه ان انذر الناس چې یو را خلقو نو دې ناشناول غنل چې بنده څنګه پیغمبر شه مخکيو وکنه چې رسولا من انفسکم استاسو د دین سره ناغی ور پوری تعجبوکو او یرا و خلقو و بشر اللذی نامنو زیر ورکا خاص مومنانو تا ان لهم قدم صدقنعند ربیم چه دی مومنانو دا پار خاص کر دیرو چت قدم دیخ پر رب سران داغشکنه چه مخیوی چه ان اللہ اشترامین المومنین انفسهم و اموالهم بین لهم الجنه اللہ ذو ممن آن نفسون معلوم و آغستو سی و لا ورکو جنت و لا ورکو یہ اصل یول اسم کی اقا خبر اکی کہ ان لهم قدم صدق اللہ مخدی دیل را مقرر کردی وچت قدم سشید دی ابن عباس رضی اللہ عنو وی السعادت السعادت فی اللوح المحفوظ آګه نیک وختي او خوش قسمتي چې الله په خالې کلي وا محفوظ کې هغه ته اشاره کوي او حضرت اعتواوي مقام صدقن لا زوال لهو ځکه مقام دې درشته او چې فنا په ناراضي آ جنت ته کنا مقام صدقن زجاجوي المنزله الرفیاتو دې رچت مقام او مرتبه دي همیشه قران د 10 زین په قدم سره تعبیر کی قدمه صدقن دیدو لپاره قدم او عمل د اړیکې نه قبول شوي د لفظ سره قال الکافرون نازل ساحر مبین اوې کافرانو چې بشکد پیغمبر خو جادوګر دخکاران دا شباته تصدیق رسالت حکم او زجر د پار د منکرینو نو دوا مقصد بیان شو د تصدیق د قران و تصدیق د پیغمبر نظرین مقصد ذکر کئ توحید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض او زجر د اوهینا او زاحت ته چله یمغه وحی وکلا یو سړی نو ندی حیران شو او د غواحي سوا هغه داوه بشګرب تاسو الله غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکا فی ستته ایامن پانداز شپګر ورځې کې ثم استوا او بیا غ لا دې برابر په عرش باندې انتزامیه کوئی حفاظت یې کوئی چلئیه تصرفګه کوي کنه یحیو یمیت چتیرشو ی دبر الامر د دې څه معنا کې قرآن څنګه باره برد پارش باندې یذبیرل امر تنظیم کوي د ټولو عالم په خپل انچه ته نه دی حواله کړی مجاهد وي وی. يقزيه ويقدره وحدهم فیصلې کوي او د مخکنه ارسه پوره کړی دی یازي بل سره نشتا چ قتبان او غوسان یاده دا وروت الله یزټول کار کومه دنیا ما ټینګ کړی دا زما په حکم ولاله دا ادي دا دا چا دا محال دي کې ردی په دا خل کوان چې او دا بر الامر صرف الله ذات العالم ټینګ کړی چلیې رد کي په شفاعت قہری مامن شفیع الا من بعد اذنه نيشته سوق شفاعت کو ان کې دا الله سلام مگر پس داږي چې الله او تو اجازه تو او الله په قیامت کې اجازه تو کې دنیا کې نه ادیته او مخکشي وی ښا دی وځي چې ته ته وای چې صلی لازمي جماعت ته ناراضي وې ځما ک نه چې ځما ده پاره الله تاسوالو کی نه خلنه زولې کنه نو یا الله وې چې نشته دې مای اجازهت نه کړي اته دا اجازهت نمخ کې ورزی ولا ذالک اللهم و ربکم فعبدوه دغه لا چې ځا صفاتونه بیان شو او تاسو رب دې مداغه بندگی کوئ فعبدوه معنی کې قرطبي وحدوه واخلص له العبادات یو یو غلین ای عبادت هغه پوري خاص کین فلا تذكرون ولد قرآن نعبرت ناخله سألونا مقصد قيامت إليه مرجعكم جميعا ده الله تراتلل ديستاسو دطولو وعد الله حقا وعد ذكر ذا وعد ذا الله قرشتائي وعد ذا الله وعد ذكر ذا الله قرشتائي إنه يبدو الخلق سما يُعيده زګاج چې دغه الله زیچ پیدا کی مخلوق خبر روانه را کنه هغه الوب قیامت کیږي کی چې پرشي ورج سمرو پکې پا پاتی او بیا به بی ژوند کی پس د قیامت نه سوده پاره ليجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسم زګاج دې مؤمنانو خوزان کڑولې د خاره کڑی دی عبادتونه کڑی دی او سیلې د لندی نو لدا به د غسیصه چې بدلو ور کې الله مؤمنان لرا چا عملونه کړی دي نیکو بالقسط خپې انصاف سره نو قیامت د دې لپاره وال لرا وليخه چې دې اجازه په تمه دي وزله خپل عوضونه نه ورکي ابا یو سره نو کړی چې مخکې ذکر او بل د نورو چې سکړ دي هغه له وسدانور کوي کنده داوی د پلار بادشاہي وه ولذین کفرو وکسان چې کوفر کړی دي لهم شراب مم من حمیم أغیده پارس کل دی د یشید لوبونا ای نور زمان پر جې خې وبس کی خبر ني د دینه چل تک به یشید لوبس کی عذاب علی عذاب دردناک دی بما کانوا یکفرون زکه چې دی با مې شک او فر سالور مقاصد ذکر شو عقلی دلیل ذکر کئ په وحدانیت باندې هو الذی الله ذات جعل الشمس ضیاءا تشگر زولید نو روحانا والقمرا نورا اوس پوګم رنا وقدرهو منازلان دا زکړی دی د سپګمې لرا په منزلونو کې دیرش یو کم دیرش جدا یودا منځلونه ادارش پک نه ښه دا اندازې زوځه پاره کړی دا لتالم عدد السنین والحساب چې تاسو په یې پښمار د کليونو او خپل نورو حسابونو چې کال ستوي چې دولس میاشتې بګینې هغه ادمیاشت نه پیجن دی شي دغه سید انسان ډیر حسابونه یې قرضونه ور کړی چاله ته وتېخی او دا حجی پتا مې مداو په میان شپې جن دی شي توبہ کی ویلو ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا هل ته ویلو کنه دغه وضاحت وکم ما خلق الله و ذالک الا بالحق ندی پیدا کړی الی دا کائنات مگر د خپل حق د پاره چې واحد لا شریک دین صرف د دې پاره ښا دا نشي زاز چا زمخاو دا, دا چا د نور دا ټول شرک خبري چې خلک یې کوي د توحید خبره نه کوي چې دا الله په خپل حق پیدا کړی په حکمت پیدا کړی چې هر ځوی وي جماړه د الله و ذالیکا الا الحکمه و الثوابه صرف د الله اراده دغه و چز دی خلق و ذخل حکمت او خیمه او حق و خیمه او دا غسی کو زهار او سناته چې خلقوی نه کنه چې الله سکړي زم ما قرونه الله وی دی خنولی دی لیکنه لا ما پیدا کړ او ذلالتن علی قدرته و علمې او بل ذید په رچ داغه قدرت خلق معلوم کی داغه علم چې فارس باندې ہاتھ کړی دا يفصلوا الآيات لقوم يعلمون در وضاحت سر بيانه آياتنا خبر الله قوم دا پارچ پوئیگی بالدلیل انه في اختلاف الليل والنهار بشکاب بدل دو دشبه و دوره دکه او اغااة اللہ پیدا کردی پا دیاسمانو پزمکو لآيات لا لقوم يتقون در دلیل ندی او در تعلیمات تی خدا قوم دا پارچ زان بچ که دا شرک نا نور پسېځ د چر شو روشو چې دا خلک په خپل وحدانيت ته فار پیدا کړیو لیکن خلق ولې د دینه محرومه شو دمر لوی نعمت نه محرومه شو او فائدته نه وانه غستا نه الله وي بس دنیا ده کنه ان الذين لا يرجون لقانا بشكاکسان جومد نساتی زموږ ملاقات لا رجونا حسن لقائن اوی محسرین جنو ملاقات سمرا خیستا دے سمرا دا خوشحالے دے او دید آغی خیال نساتی دو لا خافون ابو عبیدہ او لا یعتقدونا یریگی نظمون د ملاقاتنا او یقن نکی چگن رشتی اللہ سره ملاقات کی گی. دا اولی دی حتی رسولی چاہا ورذوب الحیات الدنیا خوشاله شوی دی په ژوند دنیا باندې وت ما انو بها نو خوشاله خوارسوک دی مؤمنانوم خوشاله دی په ژوند دنیا باندې کدا ژوند نو ندیو پکې سکول سبې کولاو جنت به څنګه نا دا سه خوشحالی وت دی په زړه له دی وت ما سمانا دې په دنیا باندې زړللې کولې دین هم من زوال چې موږ په نږدې دنیا نه او زموږ دا خوشحالي او دا مال دولت بنل لري کېږي زموږ نه مزیت دا خو د مسلمان کار نه دی ولذینا کسان دیو منایتنا غافلون چې دې زموږ د یا تونو ځان نه خبر کړي په زوره زان په غفلت کې چولې وخه ندا خلق دے سلور خبری ذکر قلیر جون لقاءنا وردو بالحیات الدنیا واتمانو بها وانا ایتنا غافلون اولائی کادا سلور سفتن والا چذی مأوا من نارو سید دی, دی ہمیشہ اور دے بما کانو یک سبون ذکر دی دنیا کې دا کارو نکولو ندا خود جنت کارو نا ندی کنا ہاں اس ذکر کی بشارت ان الذین امنوا وعملوا الصالحات बेशक که سان چی مان چی او عملونه او کړه عملونه صالح که زمان کی یهديهم ربهم با ایمانهم اځه بو کدی تا خپل رب دیمان دی پویانګ وردلته کو سر عمل ندی اټکړې ویزکه جننت صرف په ایمان عمل خو پکې بیا په لمرتبه درجي دي او جنت چې الله ورکوي نو په ایمان یې ورکوي بي ایمان یې موږ یې ځکه یوازې کو او کوم بل وی بوزي هغه جنتونو ته چې بایګي بلان دي داغې نه نهرونه لاندې دې اختیار د دي نه په جنتونو د نعمتونو کې بای دعوا ام بیا یوه معنا لمبه خبره ده دی چې لارشي جنت ته نو بووی چې سبحانك الله حیران وای کنه چې ذیل اسنګ جوړ کړی دی تعجب خبره ده کنه تعجب پوه کې سبحان ویل شي ندی جزانه خو سنول دي لیکنه چې لارو نو تعجب کلمه وی چې سبحانك الله و و تحیتهم فی آسلام و ایو با یو با سر نو ملاقات کنی ایو با سره په سر پسلام سلام و نا سلام و دعویم و آخر دعواما رب العالمین او کلیچ بیا جدا کی د دیو با یو با یو با اخفل و اخفل و اخفل و کورون تزی رب العالمین شکر الحمدللہ تخپل کورونو ترالو څوره زمانہ ته تل یوبل سفروم کړو دنیا ته شکر دي چې هغه سفر ختم شو اوس هم خپل کورونو ترالو اوسوک دا معنی کې مفسرین قرطبی دعوا چې سشيرا غواړي جنت کې نويبه چې سبحان الله نو حاضر وشي داوت سمانا راغختل سه شي تلب کول کنا بس غزایک په حاضری بس سبحان الله الحمدلله او چې راغوالي نو سبحان الله او چې ویخوري نو الحمدلله دا وزجر ذکر کوي اغه خلقلا چې دې نعمتون محرمه دي ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخیر کچره الله تلوارو کی دې خلق لرا په عذاب باندې څنګه چې تلوار کې دې لرا په خیر او عافیت باندې دا دا انسان حل وي نی چې بص ماموليونه سخته بیراشي نزان ته خیري او اولاد ته او خپل مال ته خیري چې دا دې خدای تبا او دا دې خدای واخلي دا, خدا دا خبرې کوي نو الله ویګه استادا خبره قبلومه او د آخري د لداسي قبلوم لکسن چې د لدا دعا قبلومه اته تاسو خاورشي وي تاسو د دنیا کې نه وي وزستارې خیروت نګورمه دعاګانې د لقبلوم او خيري د لنقبلوم نو دا سره زماي احسان دي کنه ته زماي احسان نه مانی کتلوارو کې الله ذی په دیازابو په خیرو باندې استجالام بالخيره څنګه چې تلوار کیږي لرا په دعای خیر سلام خیر خور ورکې کنه رزق ورکې بو او بورکې او دنیا سره څه دی ول ورکړې کنه نو که دا سي ولدا خیري قبلو له لقذیلهم اجلهم نو بس په څه شي بودي تاغ نیټه دې په خو په په خپل وی چې خدای تباهم کې خدای زاسو کې په نظر الذين پریذمون غواکسان لا ارجون لقانا یوم نسات زم غ ملاقات فی طغیانهم یامهون په دې خپل سر کشه کې حیران او پریشان عمر ولورکو جوون سره د گم راهینا او جام به چې بس دنیا نزی نو ډیر پریشان اس سکون بوت حاصل نشیخان په وخت وخ خلق خدا حال نه دنیا کې هم څو نه لیدو ټول مرغمونه مصیبتونه اول تک هم څه نشته کنه واذا مسل الانسان الذره کله چې ورسي دینه شکر انسان تا سم مصیبت پې دنیا کې دا نه الله یما توازن کوي چې الله خير یا الله تخپل رحم وکي له ته مونږونه دا سخته لري کې چغی و که نهته ل جنبی کله په ډډی پروې چغوي او قادن او کله نستې او قاه او کله ولاړیم ول د م پووخت کې خو په یو حال نهشيټګې دیکن نو په هر حال ک د ماتهوااز کوي نهلهوي زماپ مرح را شي فلمما کا شپناانو ذره کله چې لری کومه ده ناغه مصیبت او غمرزه او تکلیف او روغ مود شي کنه بیا د یاد نه چې کنه ده نه جوړ شي ومه اده یاد نه چې ما الله تعالی آواز کړو نا مرره په دې لارې زی پهغې تکلیف کې چې ریدلیته هغې کېګور بیامونګزارو شيیا مرضه مثبت ک را شي که نه نوجممات ته مخه شيمان زه مخه شي او چې روخ شي او بیاړو ګورې نه دی پهله دا د بعدبختو خلکوحل کهذاېکه و نه کذالک مصرففی نه معکان یا عملون دغهې ای تکی شوي دی د مشرکان او کاافرانو خلکو ته اگر عمل چيې کوي نه شکر وي ته خسته شي وي خپل شرک او کفر ابي دي نه وي ته خسته شي وي دا نلاره بولزتل تزورنا ور کوي چې مکا وګوري مړو بادیکم القرون من قبلكم يقينا من هلاك دي ډیر قومونه مخکې تاسو نه لم ازلمو كل جزق قص ظلم او راغلو دی تا پیغمبران دی بل بیناتی پخکاراو دلیلو نو وما کانو لیؤمنو نو دی چی ایمان راوڑ دی عرص کول دو دنیا کارونا ایمان تے کار خرابو نو نو دغس مونس قوم مجرمانو مشرکانو تا ثم جعلناکم خلائفا پی الارض من بعدهم دا خود پخانو قومن حال ذکر کالاوی رضي umat الله چې بیا می تاسو راوستې اوميګر زولې آباد او پسمکہ پس د دې قومونو نه تاسو می صلیج پیدا کړې لننظرا کیف تاملون الله یو ګورم کنه چې تاسو څنګه چلکوي دغه د اخواري او بوی چې کمال الله داسرا کړ کمال نو بوی نې کنا الله یو استا پیدا کړې اوس ګورم چ تاسو زموږ حکم منئ کنه کې عملون عملو نو سراشداوی حال ښا دا غي عملو الله لی دو ولي و اذا تطلا علاماتا عمل خدا دی په دنیا کې ښا چله كلام را ولي ګو پلي خبرې مونږ ترا ولي ګلي و سغه په خلقو بدلږي کلا چې لستلشي او بیانولي شي په دې زمون آیاتو نادر قال الذين لا ارجونا لقاءنا نوائيه قسان چه امید نساتی زمان دملاقات و اعتب قرآن غیر حاضر اه پیغمبر روڑا یو قرآن خدا نه بل یا خدا خبر زمان گومن دو خبری بس دو مطالبی دی قدی که اره یو امانی خبرو او بد دلو یا دا واپس کا او بل روڑ بدلی کن دا وچه تا دکان سودایی نو بدلی را بدلیه و حرام رزق خوری دا دی کم کار صحیح خواه شی با واخلی دکان کن چه خواه خی بیا بیابی و واپس کنو دا جایز ده. دا و پیسې ورکړې او خبر اخلاص شو انداشه تا واغست. اوس چې تی واپس نو دا حرام کار کوي. دا کارونه هم حرام دی او نو دا دوا مطالبیته نو کړی چې به قران غیر هازه وی دی ویلې او لزامت لبو چې دی کی کیساتو ندی غخدی غمنو او خدا سبو گیدینو نامښه ما نهلې چې د قرآن د توحید مسله رد پو شرک نو یاخد دغه څلګه ای یا بس تول وافسکا بل را اورې چې داس خبرې پکې نه ینو او بدل قل اوایه وا تا مای کونلی ان ابدل له من تلقای نفسي داخذ ما کار نه دې زماسره خدای اختیار نشته نه دی لايق مال را چې د بدل کوم دی له را ځ خپل طرف نه منت القى نفسي دا زماي اختیار چي دی بدل کما به قرآن غیر هزا تغری جواب و نکو زکه تبديل نشي کول نو بیا بل قران جوړول خو له خبره ده ها زبکه رضوبدل نشم کول ما دی اجازهت نشته نو انو بدل او منت القى نفسي نفی شرک تو تصرف کوي چا بیا یز دیږی سردا اختیارات نشته دي د خروست خلق راغ نو غی ذ خلقو دین جوړ کوي چې د خلکو سخواخی نهه وبکې ز کوم فسرینوفی دلیل علی تحریم دلیل د کی دلیل کنه چې بدعت کول حرام دی ولې هغه بل دین جوړول دی ان اتبعوا لما یؤ های الیا زخه نور سنکم دنیا کې مګر اغه چې وای کولې شي ماته زمان نور سے اختیار نشته دی زه نه بد لولې شم نه بل رولې شم ما د جسو وحی کېږي نو راڅو ما ان یا خافو انا سو تربي عذاب یوم عظیم بهشکه یریگم کنا فرمانیو کوم د خپل رب نه نو یریگم د عذاب دروازې لوېنه ذکرت پا پیرانو او شیخانو چریوی چې موږ پیر څه پکې دی کنه ته دا زه تر رسیدلې دې چې دا تاسو د مانزه حکم نشته زرو جون نه نیسی نو راوی باسه چې تاسو تینو حکم کنه نه نوې دا دې رسیدلې کنه نو پیغمبر نور څه دې چې هغه وی کزه چې موږ نه کومه زرو جون نه نیسه ما زنه فرمانیو کما نو مطلب عذاب را استاد پیر سوق دی چې دیمون نکې نور څه نکې اودته ماف شې وی دا چې تماف ماف کیږي كله انشاء الله ما تلوتو علیکم بیا او دا آیه چې تاسو په دې تانګه چې تاسو قرآن بیانومه نو دا زما اختیار نه دی له خپل سمینې مراجع له الله تعالی غلې ما په چې راغنمې رالې غلې نو الله ګواړی چې تاسو تمای او ټکي خولې وی پوایا کچری الله خو خوي ما بنول واست لیدا قران پتہ سبان دی ولا دراکم به او نه با الله پوکلی وه فدی باندي ودوال کار اوکل دے را دا کنه ما ته حکم کوچ قران اور سوا ولولا او لوي چ پوکول ز کار دے نه الله پی پوکلی کنه خپوي گے مغلی کړے دے زازما کارنه دی ښا او دلیل او ته پېش کوي په خبره چې ګوره زان نه خبره نکومه چې ډیر خلک وې دا پیغمبر زان نه لګیا دي کما دا زان نه خبره کوله نو سلويخ کاله متاسه کې دا سي تیر کړی دي چې مسلمان نه دا کړی ما چیرته تاسو ته تا مساله کړی وا سلويخ کاله او وصيكم نو بس پوښه کنه چې مخکد الله امر نو وحینه وا او سرا توحیش وروشوا فقد لبست فيكم عمرام من قبله يقين انت کلی می دی پتاسه کی ډیر عمر ډیر کلو نا مخ کی د دی وحینا فلا تعقلون دومره سوچ نه کوی چیرته مخ کی وي. دا خبره نکولې مونږه کی مونږه تصادقه او امینوی او سلوخ قال پسې شو روکړه نو معلومه شو چې دا د برین حکم دی کنه وی مونږ ته د برین اړه نحوته برینه حکم دی ښا فمن ازلمو پسوک دلوي ظالم میمنفتر علی الکذبن دا که چانه چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ چي شفاعهشته او کذب بایاته هی او چایا تون تلل विदته دروغ و دروغ جنګنی ایتون د الله انه شاندا لا یفلح المجرمون چې نه کامیابیږي مجرمان مشرکان پاس الله فیصله کړی دا چې دی بنه کامیابیږي خام دا مجرمانسوک دي او یا بوذونا من دون الله ما لا يذروهم ولا ينفعهم داغه خلق دي چې عبادت کوي بغیر د الله نه داغه چا داغه پیران او فقيران او قبرونو دستگیر او د ملکود غیر اجازه مکړي ګنبلاخه او سجدي او تکي او سوالي نه کوي او خې س ته چېره خ دا الله تون دڅخواون بهوي دا دوه جگانې او د دوه میتونونه او سوالونه ک الله تکی نار س دله در کړی سوالونه به د قبول شو تاغ چې ته ولاړي چې ج ځان نه خبره ما لا ضرروم ولاین پا چېله ضرر وور کولی شي د ې یاریږي په خوب ک را باندې راغي. اوی چه کٹ تر بانده اولوما تا دیش میاش کې شکرانه نظر آوڑی اوی دا شیطان ده بابا بیانی شی پاسی ده او با قیامت کی پاسی دا شیطان ده تا یری چه دا شرکو که ولی انفا امن سفیده در کولی شی تاسولا نوال سفیده ور کولی شی ویقولو او چه تا پوست ناو که چې دغه په الله اس کې اختیار نشته کنه ته په خپل وای چې نه نه دی خو سن شي کولای نبی صلی الله علیه ورهواری کئ نوایدی په جواب کې ها اولای شبا او عند الله دغه استهجه دي کنه دی وسه پارش کې د موږ لپاره الله سره یا په قیامت کې آیا هو شوې چې مون ولور شو موږ مون کارو شي کنه وے کار الله کوي او الله په لوی امتحان کې را لې تازه کو ثالک اولاد درکو صحت درکو مال درکو کاروبار دې خوشو او زی دې ورسې دې انګلینڈ ته نو دا الله وکړو زه پوسو کې دې خوستا یقین پیدای یي چې دا رده کار دې کنه نو لا په شرک کې ډوب شوې ها ولای شفاعه نه د دیونس لپاره الله سره دلتوم او قیامت کې به شفاعت کوي امام رازی لیکي دي زکه د خپلې زمانه چې هغه چين څوک کی وفات ته اوس 14 ساودي سمروخته شو چين څوک کی وفات هغه وي ونذيره في هذا الزمان د دې مثال زمون په زمانه کې څوک دی چله وی چګور نه ولا نفر کول نقصان ور کول شه دی وي زمون د پاره خو تسوال کوي و اشتغال كثير من الخلق بتعظیم قبور الاكابر اگر خلک دې چې مشغول شي وي دي په تعظیم د قبرونو د اولیاء علی اعتقاد انهم اذا عزمو قبورهم د دې ځکه چې موږ د دې د قبرونو عزت کوکنه شالونه کوي او هغه یې کو نو فإنهم یکونو نشفعاء لهم عند الله نو د اولیاء موږ د الله سوال کوي شفاعت کوي او هغه قبلی زم کار دنیا کې روان دي کنو ګور څوک وزیران شو ها ها او څوک ماستران شو او څوک افسران شو دا دي ټولو ځان لګور څوک نیولې او د یقین دی چې دا دي برکت ته کنه توبه زده دا غیظ معنی خبره کوي د شپګمې سده امام راضي اوس نه خبر کی راشه چې قبرونه وینه او زیاراتونه وینه چې سمره درن کاروبار پښور و دې ته وته دومره کاروبار خو په ټاکه کې هم نه یې ټاکه په دا تا ګن کې او پسې ونه کې چې شو روز دې ته وته قل اوایه وت تنبئون الله الله خبروي بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض باغچا باندې چې دا سوق دي اسمانونو کې نشتا پزموکو کې نشتا نو چې بلکم زېده چې دا شفاعه پکه راځي ماشيوي او سوال کوي الله ته الله دې خبر نه ونه چې ما ته سوال کوي زې قبلوما اتنبئون الله الله خبره پاوسه لا يعلم المسلمان لا يوجذو چې نو آسمان کې شتا نپزموکا کې شتا داسې سوق دي چې وصف بغیر لاسره وسوس شفاعت کې بغیر دغه اجازه نه لاغونشته سبحانه الله الله پاک دې وتعالى دې رجعت تیم معشریکون داغه ناجیزیه وسره شریکي د لوخیر مشرکانو کار ده ها قمقل خواغو چا ولزین شي کوله حاضر چې صغارینو کول شي دې الله برخه او خیاروی چې نننه هیڅ نشته خو دې زمونږه لپاره الله سره خبره کئ د ابو جهل او دې خلق د عاقیده و دي دي تشرک نه دا خو موږ وسیله کوو انویا و ته وې کنه چې عام ما وي شریکون الله جل سن نور شرکون نه پاک دي نو د دینوم پاک دي ښا الله توسلی نشته او ما کان الناس الا امته واحده نو دا خلق او مغریو جماعت او سمره خکارو چټول مؤمنانو مسلمانانو شرک پکې نه غیر الله تواس پکې نه فختلفو نو بس اختلاف جوړ کنو کنه اسلام دراتلو نه لګونټې مخکي او سي اختلاف جوړ کو پنځه باغاني ځان لوکا تنو په يو باندې به اړنه هيځنو نو پنځي وکاتو وداو سواو یغوسو یعوقا ونصر سوره نوح کې بیا راش کنا د دې عبادت چورو شدانې کان خلقو او دې زر یو بل ملو شو نا خلقو چې عجیب کارو شو چې کوم خلقو هه لاله زمو او سم قیامت شو شیطان چې وکاتو چې دې هډیر پریشان دي او دی دا. دا او سره هم در دی په کار ده زده پینځو اولیاء تصویرونه اولو ويسته ا د سپینګيري په شکل کې راغی او تیوې چیرې را مزما هون د قواس کې ده چې دې تا ګوره نو غم غبدلېږي ښا نور و سمان کې یې پتا سو ډیر خپې ما ماته د خپل ما ما شومان په ازما نور وسنکیی غودی ته ګورې نو لکوټی مین ابام په ماتی انفا چه اصل کا لطیر شو ابيار اغه نو خلقو بدل شو وته وی ګورستاسو مشران باندې عبادت کو او تاسو هديو خیال نه ساته نو بس با عبادت اخته کړو نو داسي بغدا شرک نه چې نوح علی السلام نه نیم سو وکاله دعوت وکو خو لیکن اغي سم نشو ا دې وخت اخداو سونو کاله شرک داسنګ سمې <تصفح> فقط تلفو اختلاف جوړ کنو ولولاکه کلمت سوقتم الربک کنویغه فیصله چې محکم محکم شوي د رفسټانا په ازل کې په لوح محفوظ کې چیر کاربا په واخ باندې کېږي نیټه مقرری لکه ذ یبینم وsupabase فیصله شو دی په میاں سکه عذاب براغلو فیما فيه اختلافون هغه سکه یی دی په کې اختلاف کئم هغه د دې امت ته قیامت تر واستو کړی ده ډیر بخته ور دی, دی, دی, دی کنه ها دنیا کې مزیکې اسو تکلیف و تنشت ده ویقولون اوی دی په اعتراض کې پیغمبر ته شبہات لولا انزل علی ایت ٌ من ربی ولنازل نکلی شپد باندې معجزات د خپل رب ناچ مونږه غواړوم من ربی هم الایات المقترحه چې دي کوم غواړي غا فقل ایت ٌ انم الغیب لله چې دا د غیب خبرې دی او د غیب اختیار الله سره دی فانتظروا پس انتظار کوئ نی ماکم من المنتظرین زوم تاسو سره انتظار ان کوونکې وِزَا زَكْنَنَ النَّاسَ رَحْمَتًا زجر دې بیا کله چې اوسه کو موږ دې رحمت خپل وشالی پی راولو نعمتنا ولورکو من بعد ذور رحمت ستم پس داږي zarar او تکلیف نه چي ترسه دې له بيماري لری کی نصحت ورکی ناچاري لری کی, نا کی مال ورکی دای کنه دښمني ختم کی امن راشی عزت راشی دراول یالله اذا لم مكرن في اياتنا دا واخ کی د دې د پاره هليوبانی هليبانی زمون پاياتونو کی ګوره هر ال بیا بلبل سبانی او هلي ګوري جنانا ذو د چا دوا او دا مونږ پرانیزه تلړو اول تک يوم لنګو او اگر له دې به لري پانړه راکړه خو هر چلو نا له کوششل کاله پس وردا الله نن مخ لیخه در ملنګان او پیران او خلقی عادی اذا لو مکرن فی آیاتنا مکر سمانا امام رازیوی روح المانیوی تکذیب تیم رات ده الله یزمان عمت دروجن کی کنه نو د تکذیب نه تعبیر په مکر سره وک ه ولی ځکه مکرسته وي وی عبارت عن صرف الشيء عن وجهه الظاهره بطريق الحيله اي الاحتيال في دفعه چې بس داسې یو طریقه او کې چې یو شیله بل رنگ ور او په بل مخه یې بدل کړي د تهیلوي دي تمکروي کنه اذا لهم مکرون پی آیتنا معنی دید پارا حیلی و بانی نعمتونو که بیا نسبت بل چاہتا که قطبوی ابن قطبا چلی اجعلو لطلک الرحمت سببا آخر دیمت لبی چلی دقا رحمت چلی اللہو که تغیید پارا بیا بل سبب اگوری نورو تا نسبت که اللہوی گورز ما پایا تونو که مکر که الحمدللہ نوی زمان شکریه نادا که خلی اللہ و اصرا و مکرم اوائیو تا چه اللہ دیر مخی دستا سزا کیم تاسو سلا اداکار نو کردی چه اللہ سزا مقرر کردی اولی اگر تخوار سمالیمو کنخوا نو اللہ دی سزا مخی مخی مقرر کردی چه دیو اداکار کی ازا بولادا سزا ورکو ما اصرا و مکرم دیر مخی دی پا سزا ورکو انا رسولنا اکتبو نماتم کرون بے شک زمون غملائک چې دې لیکن کي اغاز تا وس چلونه او پرېبونه کوي دا ټول غي لیکل دي کنه هغه والله حساب کتاب کي قیامت کي هو الذي الله غزاد ته د اوس مثال کي ذکر کي د مخه آیات وضاحت ښا چې لکه دا څنګه چې الله وی ذول رحمت ورکما د ضرر نه بچ کما اذيبیا پاغه کي هلیوبانی کي ناګه د امسي مګوره الله غزاد ته چې بوزي تاسو لپاره يسيركم في البر والبحر چې را ګرځي تاسو کلفوچ کې کلف لم دکې تا چکر یو سفر خو الله کوي په خلقو باندې حتا تر دې پورې چې داسه وخراشه اذا کنتم في الفلک کله ج تاسو کشته کې ناسی بحري سفری کشته ناسی وجرنا بهم او دا کیشته رواني په دې خلکو الفلک جمع دا نو جرینه زکه جمع را وړه چې خلک کیشتو کې کی ناش تي چر تاسو پل دغ لذی پک اپوته وي سبلای دی ذی ذی ذی نه غی لذی وجرینا بهم او رواني کیشته رواني بريح طيبه پا داسه هوا سره چڑی را خوشگواری و پرحوبی هاو دی خوشحالی چه زربا و رسو خان هاو هوا چی کنا دی خوشحالی پاغبان جا تحاریحن عاصفن نراشی دیتای و هوا مخالف هوا بدلشی داو بدلی گی را بدلی کلی دا کتی دا غارشی کنا دقسی پا دریاب کم هوا مخالف شي. وَجَاوْمَ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ عدلتاک دریاب چپیر اخلاسی کشی راشی اغموجونا و چپیر دریاب ده هر طرفنا وَذَوَنُوا اَنَّا هُمْ اُحِيطوا بِهِمْ او دی یقینو کی چلالو غرکشو بس لالو رکشو اَنَّا هُمْ اُحِيطوا بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينا لَهُ الدین دا توحید داس شئر چدا زه هر بنده په دې کمی کې پروت ته خو دې وته ګورین نن توحید په ګراو چات شو دا فطرتي مسله ده کنه توحید فطرتي مسله سپ فطرتي د دې کې ستاسو استاد <coughs> تا نشتا دې ته دا استاد ویلو چې چی چغې خپل فطرت و وي چې دا زه د بل چا د را رسېدو نه دي <تصح>. ارې نشي را رسېږي غاډي و سره نشتا دلته صرف الله را رسيخه دعو الله چېږي کې الله تعالی مخلصينا له الدين خدا سينکنا خالص الله تعالی وازنا تاسو مرخصه يا قيده ده ښا وقاله چې په شو کنه نو ټینګي کنه مخلصین او موحدین خالص کونکو چې الله لرب لنا صرف الله تعالی واز کوي او لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين یالا که اخلاص وکړو د دې مصیبتنا موږ بتول مرسته تابعداریو موږ چې بیا شرک نکوو شاکرین موحدین بیو موږ ورته چې دا سه اخلاص اواس ار سو کو کینو الله قبلې ګوره دا هم شریکانو او چې په سره دعا وغوښتن الله قبلې کنه فلمن جاءم کل چل بچ بچکی او چیت شي کنه اذام يبغونا في الارض بغير الحق دا سنہ شکر دی بیا دغه وخت کی سرکشی شروع کی فزمکه کی بغير الحق بغیر د توحیدنا توحید په مخفری پری پډاګا او خپل شرکیات بیا کوي او دا خپل مشران او باباګانوس پهتون کوي ډګور کړه نذر دې توحید وبس لګو وخت د پاره او د خپل غرض د پاره ښابیر سفرې خو دوم یا ایها الناس اوه خلق انما بغیوکم علی انفسکم ځان سره ظلم کوئ بهشکه دا ظلم ستاسو خپل ځانونه باندې دی دا سرکشي جتا سو کوي د دې بل چاته زور نه تا تاسو باید زور رسیږئ خود از تویمانانو متعال حیات الدنیا متعو متعال حیات زی دنیا کې سکاو که زی دنیا کې مزیو که محلت میں لدر کرے جس سکاوینو آگا کوای خوا اور وزرا روان دا پا غیر وزر کیم سوک شک کی چی خلق اگر تا دا سی تگی ناس دی لکه در روجی ماخام مومنان دا سی تگی قیامت تخوا حدیث مطال حیات الدنیا زی خره اسکه اوټلی چلاوه نرځاونو روزه بکې نه منه تاسو ثم ای لینا مرجو کوم بیا مون تاسو را تل کوم خبر بک تاسو بما کنتم تعملون جدا تاسو کړی دنیا کې اته دې عمل ته خوشالي ده اچ مونږ له بالله جنتونه خبر به کې بیا تزہیذ فی دنیا څنګه مخکی ویلو چې دار دنیا محبت ته اولی ونی کړی دی ښا نبي او یذل تکي چې خلکو په دنیا باندې منازې غیم دا غیا ده دا. داسپرلی واخذي د دا دې ورو دور عمر نشتا انما مسلو حیات الدنیا بهشکا مثال د جون د دنیا د دنیا پرستو دا و سره وایو ښا مؤمنانو جون خو دا دی کما این د غ باران د انزل نا او چې مونږې ورو مننسسمما داسمان نه فختهله تبي نهباترو دی ګډ وټ پیدا شي په د سراشین کې د ځمکې ممایه کولو نسوول اامغا چې خلقې نوم خوراک کوي داې تی او باې د خوراک چې او ساویوم خوراک کوې یغې ظام تبوس پرې دي خوراک خود د دواړه شو که نه دا دنیا مثال ذکر نووس دا بیانې وضاحت اوس کوي چلاوی خبره دی پورې کوله چې کله ززمکش نشه شکنه اتاسو تا عطا ګوره کنه سومره خایستې حتی اذا حضرت الارض زخر فها چې بارانوشي نو داسې حال بدل شي چېونی سی ززمک خپل خایس زخر فها خپل زیورات در دې زیورات ټیکنه چېګورې که نه نوڅ پټو کې غ نهمه او بشي ولاړي نو او اوڅ په ټوکې ش شمی زیړګلوونه نه پهې لابل شانښکاري. تهګنې کالیې په غړولې دی څومه خایسته شي د دی کالی دی ناوی شو او ض یا نه اوښایسته شي او نه هلوه مالکان ګرزی را ګرزی په پولو باندې ولی کار مار خو نه که نه هسېې د پټیندارې له لیمه. هر ډیر بر د سپسل یو خلیدې زموږ نصیب کی او بس د پټونه بار وزینو نو الحمد لله یو کنه بخته ته بسدق لوې وبکې لوې وبکې وظن اهلھا غومان کی خلق دا یان نوم قادرون علیھا چې بس زمونږ لاس پر دی باندې بارشي وی دی دا مونږه کورونو تر وروو خمبیب تنډکو او دی دیځه وی ښا ده مخکینه ولا خامبه جوړی ولی ویره دا دغه کې بوجو مو جو کې نه ځایې ښا خا. خامبه ولا جوړو ډیر شی ده کنوې دی وی چې بس دا مونږ راولو ا خامبو تان واچو ورګو ما زیګر لا نه راغله اته هم رنا لیلن او نهارن نراشی ذغه فصلنتا فسالزمون غذا عذابه کله د شپې او کله د ورځې مز ار وختې ښا اکثر خو په دې دروازه رازي دی, در دی ما زیګر کدي غاړي توريزه راوچته شي اروز سترګي وي ور دي ځلمدار او بوي وی روزي سترګي الکو استا پټي غاړي ته سترګو والا ابل بوي استا دی وټوګي کولې او بل پرخه لیلن او نهاران بیا لنا حسیدن کلم تغنب الامس او ګرځومون غری فصلون لرا حسیدن غوبل دلدل لکه ساروی چې بغرزي دلی اتره شرکلی داسې کلم تغنب الامسی ته ونوي چې دا ټکی دلیو پرون زما کداسی شخه ایس شی پات نشي ته ونوي چې دا ټکی دلیو پرون کذالک انفصل الایات ی الله ای دغه سمونګه دلیلونه بیانو په قران کې لقامیه تفکرون دا قوم د پاره چې سوچ کوي څه سوچ چدا سوچو کی چیرې دا دنیا کډه راخولی لکانو او بس پنادنو پنادنو وفاپه کې نشټنو ډیر خلقته نه لاړه دقص دولا ساو دوخ په حدیث سره یې را مینا نه د پکارخه دا بی وفه دنیا ځاس فکر حاصل دیته وی کنه چې دنیا سره محبت نه پکار او آخرت سره محبت پکار دی عمل کول غواړي نو غواړي چې دنیا حقارت الله ذکر کو نو وسو ته وی چې مړه دا دنیا څوم ته جوړ ستا سره لوي خو 55 تک الوشو څه دي ته جوړ کړه بس مخکې باندې هم د پيو مانګيرا مخکې کړه او بازار توارات لې او پخوال کې باندې پکی وبو وا چولې چډیر شي ډیر شو هغه یو په هر سولنو چې لوږې کې سړی تا چولنو ما یې پکې راغې نغې ویله کدا کمزېو وې دا زمونږ غامي خې کې نو ما او دروغ پکې مو وې کنه الله او یسدیتی جوړ کړو فریدا والله يدعو الى دار السلام الله تا سراغوالی کور د سلامتی آتا دا سکور ته چې باغی کې لوګه نشتا تند نشتا جامینه زړیږي بدن نه خرابيږي زوانی نه ختميږي د ذیر د در شکاله وایي ها عمر خونښتال تا نور خونېږي پروزی صحت بد نه خرابيږي رنگ بد نه خرابيږي خوشالي بد نه ختميږي ټولو مار خوشالي نزار السلام او ته زکوي لګنه غم پکې نشته مصیبت پکې نشته ويهدي مائشه وله سوره مستقيم ا داوته یزادې چې هدايت کېغه چاله چخه ښې شي په طرف دلاري نیغي چې توحید دیم للذین احسنوا الحسن وزیاده خاص داغی خلقو لپاره دا چډیر احسان یو کو په دنیا کې چې دا الله حکم یې قبول کو نو داغی د دا پاره الحسنا جنته وزیازه او یو زیاتې نعمت ته په لاندې بیان کولم نو فسرین وی چې را مونږ ته لګ لګ معلومات شته دی نبی صلی السلام علیه وسلم چې ان نظرو ال وجه الله الا مختقتل دا ډیر لویانه متهو زیاده دا د بېګنه قیامت ولا یرا کوجو هم قطرون ولا زلله نبرسی مخن زده دي نه تورواله او نه زللت اولیک اصحاب الجنه دغه جنتیان دي هم فيها خالدون دیو په جنت کې همیشئ ولذین کسبوا السیئات اس مقابله چیرشه دا نور حالمو ګوره کنه ولي چې قدر دلذر شید دل الله د نعمت قدر غړي لا را ورزی چې په لا غبل طرف وګوري کنه ها الله زکه یو بل په ذکر کوي اوغه کسان چې کاروبار کوي د شرک کسب وسييات توبہ د شرک ډیر لوی کاروبار ده ها او د شرک په مرکزونو کې او د شرک په درگاہونو کې وی ډیر سچا شیخarsiږي شاکیک بابا تخلق صلیږي کوچراولی والراولی بلځای وې سوچ نه پیدا کی دا دغه ځای سوچ پیدا کی او دا ولي د مسلمانانو دی کنه یِن ځخ دې نه نېریږي نو که کور کې او په دکان کې او مارکیټ کې خرصین او ګډون دې پکې او د شاکیک نه یریږي نو لته کې سوچ شي خرصې کنه دا د خدای دی ها والذین کسبوا الله ی زانو نه پشرک باند جزا او سیات بمثلها الله ی زما عدل دا زې چې بدلا د ګناه باداری په شان تی یوي یو ګناه یو او یو سزا وګوره شرک داسي یو شرک تا یو منټ شرک کړي اتوبه دی نصیب نشو او لړي نبز الله دا غي سزا ټولو مر مقرر کړي او ولي وې چې دا مشرک چي دی دا د الله ذاتی دشمن نه ښا او د انسان قانون دا دی چې د زمانې د بادشاه کم ذاتی دشمنی کنه ذاتی دشمن دي ته وی چې هغه وی چې زبا کینم او ته تلر کېږي مشرط دی شریف شان دی دا خلق دی چې ته تلر کېږي ازوبې کینم دي ته ذاتی دشمن وې دا مشرک د الله ذاتی دشمن دی او ذاتی دشمن سوگ ده جیلنه نو باسه وی جی سوز ما بادشایی دنو یہ باپا کیا ہوئی چی بیاده بل بادشای بادشایی بادشای راشی نو باوزی تنو خوا مداد اللہ بادشایی خونا ختمی کنا مداد الله ذاتی دشمن وطولو مر پا جاننم کی جزاو سیعتم بمثل حا تداغی مثل حا. وطراقم ذلا او برسی تا دیر لوی زلت پا جاننم کی مالا من اللہ من عاصم اشفعانشتا دا خاص نه لګیا او چې سال اسلام او شفاعت کی او حضرت علي او شفاعت کی شیر د خدای نمونه ہوتے یې خو د ځان نه نشته دیل را د الله طرف ناسوک بچو انکه کنا او شیه توجوهم قطعا من الليل مسلمنا تاسو تک تور وې ته دنیا کې او وې نه اسودان نو ته تک تور دم را تور خو الله ویناتا تور ندی لیدل کنه تبوای چې پټ شوی دی مخونه زده دی په ټکړو د شپې کې چډیره تیارېم قطعا جمل قطعهن ډیر ټکلې د شپې چراجه مې کې اتورې تور شپې نو دا چې وټکټوري دی ښه ندی په یاندې څنګه شي په یاندې وداي چې سترګې وې زیړې نه هغه لکه د پېښور أنا کوي کنه ها بادی فی شوتا کاتوري استرغی زیالی دازوی او شیاتو جوم قطعن ولی منسوب ده تم ویلو چې دا اغشا شا دوته متعدی کیږي <تصفح> <تصفح> نو کچری له معلوموي نو معنا بداوا چپټکړی دی الله مخونه زدي قطعن پټکلوته هوست مجهول شو نا یو مفول خطنلل په مهابان او ذا فایل پزې او درې دا اوسېټو مونته نو کتان پزې مفعولې سانی پاتې شنه دغه نور اصحاب النار او تا کسان جنمیان فی خالدون دیو بجانم ک می و یوما نحشرهم جميعا یتکا غرت چمونګه را پاسو ټول غوند او جونذیکو ثم نقول للذین اشرکوا دا اللہ کار دی سر دی گواری خواه دا سوچه دا قیامت سختی دی که نامونگ تیری گو دا دمونگ دا پار ندی دا خو دی خلکو دا پار دي دا سمره بطن و جهنم او سقر او دا دا ټول سختی گواری دا دی دا پار دی خواه اللہ او بای بیا مونگا کسان و تا چه شرکی کلی و مکانکم ادری گی پا زیبان دی انتوم تاسو او شرکاء کوم تاسو او خدایان فزای الله بینم جدا جدا بهکو مشرکان یو پلا او د دې غ معبودان بل پلا ابیاتنه تپوسکی الله د دې خدایانو نه دایانو هغه ځان نیکان خلکو اولیاء او بزرگان او دې ظالمانو ته خدایان جوړ کړیو الله به دغېنه تپوسکی چه دی خلق اصطاس و عبادت کرده طولو مارو اگه بوید چه یا اللہ مونگا خونو یو خبارو یا اللہ تگوائی چیزو مون خونو دا عقیدوان ام دا چهتویل گی خب وقال شرکاهم ابوی اغا مددگاران دادی ما کنتم ایانا تعبدون چه نوی تاسو مونگلر عبادت کونکیم منګم نپی جنو تاسو کې څومګه عبادتوم کړې زه شیطان پسې دا ټول تاغلبا جوړ کړی و او زمنګنم یې خاو ځالم زمنګنم یې درباندی خاو چې د پلانې ما ز پلانې ما کوم ته یا ناتاب وکفاب الله شهیدا بیننا وبینکم کوم دروغ وایو نه الله ګواذ کافی دی الله ګواذ زمنګوستاسو په میانس کې انکن نع عبادتکم لغافلین چې مونږ ستاسو د عبادت نه نیو خبر کته د ارزه ن आवाज کړی دی چې لو یا زوانا پهnike ارارسی مونږ نیو خبره حکم دی په بغداد شریف کې پروت دی مونږ سره د عبادت نیو خبرو دا چې بدیه قیامت کې رسوا شي هر څو بدروغ جن کې هناله ک په دغزه کې تبلو کل نفس خاره و شي هر یو نفس ما صلیفت اعمال چې مخکې کړو په دنیا کې ورضو الی الله مولاهم الحق واپس بکلی شې د الله فیصلیتان اغه الله چې مددگار او مالک د دې پرشتیا باندې مالک حقيقي خو هغه دی کانا هذول ان همه کانو یفترون ارو کوشیدی نا چې دزان نه جوړ کړیو در با به واقعي کې دلائل ذکر کې بل قسم عقلي او با قاعده تطوستون نه کېد دي نه قل من يرزقکم من السماي او اوایا وتاسو کې چې تاسو له روزي درکئ کله هر ځای نه یي کله اسمان نه یي کله زمو کې نه یي اسمان نه باران کوي زمو کې نه زرغونه کوي تاسو کې امان يم له سما او الارسارا او څوک دې مالک دغه غونو او د سترګو چې الله زله درکړې دي بيد نشي واستې مالک څوک دی او مای یخرج الحییم من, الحی من المییته څوک دی هغه ذات چې پیدا کوي ژوند دې د مړینه خرج یخرج المییته من الحییم او پیدا کوي مړینه ژوند دې نا او مای یدبر الامر او څوک دی, دی چې دنیا چلیه دنیا څوک چلی تابد التوی چې دا غوسانشت تسلوې اخته او قطبانشت او یا دولا شمار مو قرار کرده او دنیا پا گوٹون و ناس اواغی دا عالم چلی که نا من یو دبرو الامر چې چلی دی تول دنیا انتظام کئی برا اخکتا فسا یقولون اللہ نتا مشرکان وای چدا اللہ کیم اواغی خو اللہ معنو سبتو نیمانل دا مشرکان پسو دا په دې باندېチナ نا کنه نازولې شته کنه د قره د دې د شر خبر واخا فقلوا وتوایا فلا تتقون ولذخنا نریجم فذلکم الله الحق د غسبتونه چې بیان شو الله رب ستاسو دی یقینا فما ذا بعد الحق الا الضلال نو چې د دې الا نبلبل لاړې نا په کوم رهیدا ال تحقق نشتا تکوم زې حق پسې ګرځي امازه ابدل حق الا الظلال پس نشته دی د حق ذات نه پلاما ګم راهم فانا تسرفون تاسو کوم په لړ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقو اوم دغه شی ثابت شې دا فیصله درسته په کسانو چې کفر کوي ان لا یؤمنون جدي بیان دراوډه وله دل هغه صلیب لا غوشې وي د کمه چې لا عمل لا ان نه جهانم بڑکو ماډي رغت برای پاتیدا مزکدی به ایمان نروډی کنه ان نو ملایومن د یو دلیل عقلی چې په خپل اقرار کوي چې د رسول الله کې په چا رسول الله کې نو وای کنه چې یا الله نو دا غاوسط به کې کوم ځای نه راوستو په تنوی لیکلی ظالمانو <بقى> پکپنونوی لکلی ظالمانو چی آغاو سی آزم چی دا دا دا دا دا خو ابو جحل نو لکلی اگر چی خلقو قیر بدنام کڑے دخوا دا دیو لکل پکپنونو باندھے پا اخبار کې راشی چی منگا دیا قید خلق یونو ای سباو کے خوزان با پیل تا کی خاخ ہے کے نو قل دویم دلیل اوایاشتاده استه په دې مددګارانو کې مایبده خلق غاسو کو چې مخلوق پیدا کوي ثم یعید او پس د مرګ بیا ژوندۍ کوي داسوک شپه ستاسو په دې کار سازانو کې رضی غبن کوغلی شو قول لل تو توای چې د الله کې د ابلسو نشي کوله یبدو الخلق پیدا کوي خلق خبر روانه را ثم یعید بیا بیا ژوندۍ کوي فانا توفقون تاسو کوم په ولټکړې شوی د صحیح لارینه دریم قوله هل من شرکایکم من یهدی الالحق او یو ته شدیس تاسو په دې حاجت لارو خوې مخلوق ته هدایت و د حق طرف ته شو دومره یریږي خپل قږغ نشي کولې قولل لا تو ته وای چې یه هدی الالحق اللہ حیات کی خلق و تاز حق انبیاء علی کی کتاب نازل دی دے ہدایت تے کنفا ا فمن یهدی الالحق حق و ان یتبع اغه سو کو کی حق طرف تام نوغه ډیر لایق دی چې داغه تعبداریو کلیشی داغه بندگیو کلیشی اما لا یهدی او کنا مخلوقہ چری په پله ہدایت نه مومي يهتدي اصل کې يهدي چری په پله لري تلرنه ما. ده معلومه اوږي ټول رالخه انبييا اوليا ټول پک رال دي تا خلنه مو معلومه ما. الا ان يهدا هغه چې ہدایت او توکلي شي نبي او الله رو مومینو او الله ہدایت کو اوليا او الله ہدایت کو پدې نه پوی د کنا سوران کبوت کې براشي ما كنت تدريم الكتاب ولله ایمان اې په امبار ته کومه خبر چې کتاب څنګه ایمان څنګه تفصیلات او تاسو خو وې شنو وسپوښو کنه نو مخلوق که هر څوک دې خداغه د حل چې وسره په ہدایت نشتا سوچ د الله طرف نه وته وحین نشي هم ما لكم نو صدر للی تاسو سره پدې خپل خبره باندې کایفه تحکمون څنګه فیصله کوي چې دلیل نشته ها دلیل د دې دارګور اصلي دلیل خو دې سره نشته خو پرستو سره دی باطل پرستو سره دلیل څه دی ګمان و ما یت تبع اکثروم الا ظننا ندی روان اکثر خلق او مګر په ګمان پسیم کاره مسله کې تپوس تاسو کې کنه چیرته دا کار ستا گمان ده تا چه ده تارواجه او لاستان ده بس چه لوکی ستاسه مطلب ده یرا وی چې چه بیا دلد نرازی نو ادی که وی ده کمالشتی نو او وی مونږ ده گمان ده بس لکه گوله چه واجه او سر دلد خشی نو کدی سر خشی نو علاج ده کانا بدبختا ده خوی علاج نده کانا تا تورتاړه چې ولرې او تا کو انجه کا ځولند کړی دا وتا ان زوال نذا په ګومان پس روان کې دی چې دا صحیح وي بشکا ګومان دا صحیح وي دې لا یو بني من الحق شيئا چې اگر نشي د په کولې مقابلنه شي کولې د حق په مقابله کې زرم وې ګومان دلیل نه دی کنه دلیل قران او سنت دی ها ا دې ودا ګومان نه پېښ کړي کله ووي دا وی یاوزه مولا داسې مساله کوله نو نو یو کاغذ دروغ ویلی ویره زمونږ په هغه د یقین نکي هغې کولې څلې او هغه دروغ باندې ویلی هغه دروغ سره نو وې د دروغ هغه وخت ته چې یا ځایه تر شوی د صحابه او تابعین او تبع تابعین چغې ته نبی له اسلام رښتینی ویلی خو تو اوس دې زمانہ کې ما ته رښتینه ښای او دا غو خبره په دلیل کې پیش کې ان الله علیمم بما يفعلون بیشک الله پوی پاګه کار نو چدیه کوي او ما کان هزا القران ان یفتران دلیل حق داده قران په دې اعتراض کو زه کدی وی چې مونږ سره دلیل اومنشته او تاسو روم دلیل نشته نو کټو ته هیڅ قرآن نشته وای په تبه قرآن وی نه پويږي دا هیڅ مطلب نه دی او وی قرآن کې موږ خلق او شک کړل دی نو نو انا دې کې شک نشته دی نه دی دا قرآن داسې کتابو چې جوړ کلي شي بغیر د الله نازلچا چې داو بنده جوړ کړي ولیکن تصدیق الذی بین یدین لیکن دا تصدیق دی د تمام هغه کتابو نو چې مخکې درنه وو وتفصيل الكتاب او ذی کی تفصیل دے دا اللہ دے کتاب او لوح محفوظ دے لا رے باقی ذی کی شک نشتا چا بک شک کرے دا فول کی لا رے باقی خود ذی پنج زبان دی قرآن کے مشاہدہ نشتر شک پدی کہ چ دربد مخلوقات نہ القران په حق کې خديزه شو باقي چې ویدا دي پیغمبر د ځان نه جوړ کړي وایي دي چې د ځان نه جوړ کړي دي قل او او تفاتو بسوره مثلي تاسو هم جوړ کړئ کنه چې د ځان نه جوړول شي تاسو منسانان یو عربين جوړ کړي او صورت پہچان زده ودو او من استطاعتهم روبله سوڅ تاسو وسکیږي هر څومره چې من دون الله بغیر د الله چ بقره کې ویلو و دعوا شهداکم من دون الله ان كنتم صادقین کتا سرشتنی نه بلکذب بلکز کو بما لم یحیطوا بعلمهم اغه قران چې نذیر رسیدلی اغه تا په علم کې قران ویلې ندی په مطلبې نه پوئیږي نو دروغجن کوي او ووجد یقینی کتاب نه دی لم یحیطوا بعلمه القرآن علم څه دی د قرآن علم دا دی چې دا به معنی او یقین وکړي چې دا قرآن د هرې زمانی کتاب دی تر قیامت پورې بلشت نه کنا د په هر زمانه کې د خلق و اصلاح کړي او دی سوی دی ویندا شانو زول ګورا چې دا یاد د چا په حق کې نازل شوی باس دا د عقد شو نو قرآن خو یې پاغه وکي نازل شي او په دریش کاله کې کله د مشرکانو خبرې وي کله د منافقانو وي کله د جنتیانوي او غیتلې د دنیا نه نبی صلی الله علیه و ال هغه کی وې د کنه چې نو وی او مون د دنسه فائدنه شو اغسته نبی صلی الله علیه و د په قرآن باندې جيات لپاره بخلا ګوري پاغه وخت کسوار له څوکاله مخ کې او ځنبت نه بچ کې بما لم يحيطوا بعلمه نذرسید له القران ته تا ولماياتهم تاويلو او تروسه پور نه ذراغ له دي تا عاقبت ته قران کې عذاب ده قزا لك كذب الذين من قبلهم دغه سيد روجن کړيود الله کتاب هغه کسانو چې مخ کې دینو فنظر وګورا کې پکانه عاقبت الظالمين سرنګشان جامد ظالمانو الله په عذابونو راوستکله Vorteil... ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به په دې کې ودړل شوې بعضي هغه څوک چې ایمان راوړي په قران باندې او بعضي هغه څوک دي چې ایمان نه راوړي ورব্বک اعلم بالمفسدين ولتصويچه الله نه خبر د دینه دې ډلونه څوک مشرکان دي او موحدین دي چې قرآن هغه ستدي لاس کې او دلیل دي او چې چرته بل کتاب لیدل دی کشف المحجوب او هغه الله یو له خبر څه چې تاسو کې ډلې دي څوک قرآن مانی او څوک نه مانی الله خبر ده کنه او وی چې رب وکاله بالمفسدين دي ته مفسدين ویل شي دي ته چې څوک مسلحيين اللہوی دروغوی مصلحی نوی چی اگه مخی ذکر شسور عراب کی چی امس سکون بالکتاب تسلی ذکر په پیغمبرتا وین کذبوکا او کذیتا دروغ جن کئی نصبر کوا فقلی عملی اوائیوتا چی زمان در پاربز ما عمل پکار رازی و لکم عملو کم اوستاو در پاربستاسو عمل پکار رازی یوځا مانا ځین ووایو ته چې زما خپل کار دی دا حکومت تر مرګه پوری چې د توحید داوت ته او استاد خپل کار دی چې تاسو مقابله کوئ نو انتم بريو مما عملو تاسو به زارید دا عمل لا چې زیکم وانا بريو مم مما تعملون او زه به زارم دا عملنا لا چې تاسو یې کوئ یاو شي نه زه چې خلک وینه نه یو یو مسلمانان دي خو اساسه معمولې اختلاف راغلي نه نه کمزې کې اختلاف دي پیغمبر وې جما عمل تاسو کې نشراتله توحید او سنت او عمل نه زبي زاره ما ز شرک او بدعت نه تو وینو مئ استمعون الیکو بعضی دینه غسو دي دی چې غوګ تاته تا افان تَتَسْمَعُ ثُمَّ أَوْ تَخُشَالِ شَيْءٌ جېر دې به خبر واوري کنا نو الله وي افان تَتَسْمَعُ ثُمَّ تبو واوري دې کڼو تا په ل خبر ولو کانول یاقلون اگر کداسي چيغي کې عقلم نشتا ولي كون صړي چي عقل, کن عقل مندي کنا ناګه هغه روغ نخپويږي په اشاره باندې ښا چيله اشاره کنا بیا پوشوي کنا وقالوا حوا قال من ذي قانون جلي ونينه پس پوښ ومينا ما ينظروا اليك بعض يا غادي چې ګوري تا ته نېغ نېغه ابه انت ته ذل عميا لو ته هدايتو کې وړاندو تا ولو كانو لا سرون اگر کذاغي کې د زغل رانا نهي اا د زغل رانا په کار ده په دې سترګو خو کارن کی کني په دې سترګو خو غواغي پیغمبر ته روح کا ته روح خو اصل نظر خو پکې نو کنه چې دا مؤمنانو ان الله علی ظلم الناس شيئا بشکل الله ظلم نکي په خلق باندې زړه بر که څوک وی چې ګوراږي ته هدایت ور نکو ا مؤمنانو ته ور کړو دا سم رضایت شي نو الله وینا زه ظلم نکوم لیکن دا خلق په خپل ځاننو باندې ظلم کوونکي دي و یو ما یحشرو ام اویات کا چلنه راجمه کی قیامت کی کالمی البسوی لحساتم من النهار دیبوی چمونخو دنیا کې یو ساعت یو گانتا تیره کړی دا یا یو سحرو یا یو مازیگرو اگه عمر مر با تلکھ کارشی کالمی البسو لکه جدی وخنو تیر کلی دنیا کې مگر یو گانتا در وزینا در این سختی و لیده دا قیامت کا نخوا. نو دنیا دا خوشاله آلی اغا امر و تا دمره لکخ کار شو یتعارفو نبین اوم پل میان که با یو بالسرا پی جنگلی کئی قد خسر اللذین کذبو بلقای اللہ یقینا دیر تاوانی باشی و زلیل باشی اغا کسان چه در او جنکلی ملاقات د الله و ما کانو محتدین او نو دی حدایت من تر مرگ پورې. وَمَا نُرِيَنَّكَ بَازِلَ الَّذِينَ نَئِذُهُمْ تَسَلِّي ذِكْرِكَ ي پیغمبر پاک تا چته د دې په حق کې د عذاب سوال مکا وا زه که زپه عذاب راوستې شم غوښتابو کې زپې ده نشته نو فا کوخه یو تا بازه اغه عذاب چې مونږه هدي سرواد کو او نتو فین نکا یا بوزتاله رمخ مخ کې تی او نو ویني فیلینا مرجع مونکرات للی کنه تضی پا عذاب کې یستاده پاره سفېدانشته ده ثم الله و شهید علامای فالون بیا الله گواذې فارکار نو چې دی کړی دی نو الله په خپوي کې الله سره حاضر ناظرو ولکل امه الرسول او د هر امه ته پاره پیغمبر وو پیدا چې رسول قومه به نوم بالقسط یخد دنیا خبره کوي چې قومب جون 13 ډیر خو ته امن چې الله او پیغمبر دیبہ پی راو ليغو او دې به انکار وکم نو بس الله او پیزا بروستو <تصفح> سمري چې قومنا الکشی وی په دې طریقه باندې ښا او یاد اخرت حال بياني فیذا جا رسولم کله چې راشي پیغمبر د دې قیامت کې نو فیصله وو شي دې په میند کې په انصاف سره هغه کې اولا فیصلو کینو وران اللهم غوړې بغیر د گواهینو فیصله نه کوي بل عادل او انصاف کوي چې خپل پیغمبران او په گواهیو کینو بیا وویلو زعاب ور کوم هم لا اسلامون ظلم بپکني شي کې په دې باندې وي ګولونا وای دی په انکار د قیامت کې متاه زلوادو چې کله به وي چې قیامت قیامت کای نو دا وقله راځي ان کنتم صادقین کتاس و رشتی چې چی پیغمبر باوم بی مومنان باوم بی ناغیوی کتاس و رشتی نیئے دا قیامت بکلی مونگتے وخو خیئے قل لام لیکو لنفسی ذر را ولا نفع وائیو تا زنیم مالک دا خپل زان دا پارا چی زرر دا زان نلریکم او نفع حاصل کم زان لیا زنیم خبر دا قیامت دا پل ځان د حال نه نیم خبر الا ماشاء الله هه سږي کیګینو د الله په خوښه باندې هغه کار کی چې د الله رضا شي بس زنم انقطعا ده لکه په معنا سره لکه هغه کار کی چې د الله خوښ شي لكل امه اجل د هر امه ته پاره نیټه ده کله چې راشي نیټه ده دینه برسو کیږي او ساته نو مخ کی, کی شي وی قل اراي تم او اي خبر را قيامات اين تا کوم عذابو کرا شيعذاب دلل بياتن د شپي بي او نهاران يا دروازي ما سيستاجل منه المجرمون نبي اکرمي او سه داسه صحاردا چته لوار بو کېږي مجرمانو مشرکان ال تک بیا د دې چل ته کی منډی کې اول ته کی ځان پناه کی معنا ما زای استاجلو کوم ځای پناه یې دے چې تلوارو کې هغه مشرکان او مجرمان خلق نشتا یو معنا ده ته ما زای استاجلو عذاب از پکې د دې خوخذي چې هغه قبول کړي او هغه تلوارو کې نه نه ځای پناه یې شته ان عذاب داس یو شی دی چې ګنې هغه سو خوخ کی اسما اذا ما وقع امنتم به ذی بقامت کی وہی کنا چے لامنگ ایمان راول منگستا خبر منو اللہ توئی اسما وسو دمرو رست خبرو مکل رست ایمان راول کلے چ واقعہ ش پتہ سبحان العذاب امنتم به پتہ نوثم اصل <سؤال> کې رستو راځي او د کلام چې کومه فحوایی او نو هغه لفظ الله حقیقي کنه نو رسل کې داسې چې ایزا ما وقع ثم امنتم به چې قیامت در باندې واقع شي نو واست ایمان راو مطلب تاخير او چې ډیر تاخير دی وکم اسُمما اِرسل تو چې کله واقعا شازاب او تاسو ایمان راولې پدې باندې آل انا وسوس ایمان راولې ای. وقت كونتم بي تاسو تلوار کوونکی چې بیا بیا به مو اجازه پره ولاه سوما قيل للذين ظلموا بیا به ويل شي غزالمان خلقته چې اوسکه عذاب ده می شوالي هل تجزون تاسو له سوزان شي درکولې لَا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مَغَرِجْتَاو سکلیو داری سزا وی عمل سزا به مو می ويستنبئونك ا حقهم او دې ستانه تاسو کې بیا بیا د قیامت رښتیا ده چې ډېر روا او روا نبی زړه لارښین تاسو کي چې ا حقو هو د قیامت رښتیا ده قل ای و ربی رب و آیا و تا چه آو قسمی دی پا قبل رب انهو لحق چه دا قیامت رشتی آده کم قیامت ہو چه غیر که ایمان او په عمل خلاصی گی اصطاسو خلاصی نیشتا تاسو خوزان په بل خلاصوی چه رس پلانې برا شی پلانی برا شی نا نا آگا پا شفار سنو نکی گی اگا نازولو نکی نوما انتم بیمعجزین تاسو نه شیخ لاسې دی ښاغه اغه څوک به قیامت کې بچي په امن وي چيري ایمان راولی و عمل و را وړي عملي صالح یې کړو ځان نه کړو لیو اته سو غو پراته وې اږي چا باندې تاسو کو چیرور ته چې دا څه خپې راړولي په ځان باندې قیامت غم نشته وینا غم به زه زو بیر کوي وی مونسرس غم دے زمونگا نیکشتا زمونگا پلانشتا زمونگا پلانشتا زمونگا پلانشتا زمونگا پلانشتا نا اللہ ی تم معجزین تبول اخلاس مشرک نشي اخلاس اگه دیکھا و